WaTanzania wengi ya wafahamu kanuni nane za afya. Hivyo nika ni kumtafuta Dr. Nyasebwa ili aweze kutukumbusha kanuni nane za afya. Hapa Dr. Nyasebwa anazitaja kanuni nane za afya alipozungumza na Morning Star FM. Katika kanuni nane ziko hasa zile ambazo tunazingangania sana ili watu waweze kuzifahamu. Tunajaribu kueleza watu juu ya mazoezi. Kwamba kila ya akishe kwamba anafanya mazoezi bila kuacha. Mazoezi ni kitu cha msingi sana kwa sababu bila mazoezi damu yako wakati mwingine inashindwa kabisa kufanya kazi kwa sababu tu ya mazoezi hukufanya mazoezi. Bahati mbaya ulimwengu wetu umekuwa wa kisasa zaidi kwamba unakaa ndani kwenye kochi, ukitoa kwenye kochi unaingia kwenye gari, kutoka kwenye gari, gari unakwenda ofisini unakaa kiti cha kuzunguka na vitu vya namna hiyo. Unakaa mwaka mzima hakuna mazoezi. Via kula tunavyokula ndio vya stachi nyingi. Matokeo yake tunakuwa watu wenye vitambi sana na mishipa ya damu inaanza kujaziwana mafuta. Jambo la pili tumeeleza juu ya lishe. Lishe iliwe tu chakula hiki cha kawaida. Kisidiwe chakula ambacho kimekuwa na matamanio mengi ya, ya kukangwa sana. Unapochanganya vitunguu vingi, sukari na maziwa na changanya pamoja, unakuta mtu amechukua nyanya, amechanganya na vitunguu, amekoroga pale alafu vina Badiri vina vinakuwa rangi ya kahawia na baada ya hapo vinaletwa mezani alafu ugali ni ugali ule wa sembe ukichukua tongi ukiweka kwenye mchuzu na kuta tongi lenyewe limebadilika rangi hizi zote tunatengeneza sumu fulani ambazo zinakwenda kuharibu mwili na hasa mishipa ya damu lakini pia tumesisitiza habari ya maji kwamba watu uhakikishe wa wanakunywa maji ya kutosha maji ni kila kitu katika mwili kila kiungo ndani ya mwili na kila sales ilio ndogo na kubwa zinahitaji mzunguko wa maji ili kuweza kufanya kazi yake vizuri kwa hiyo tumesisiza sana unywaji wa maji watu wanywe maji ya kutosha na ukisha kwamba kisha kunywa maji ya kutosha basi waende vizuri Tumesiza pia kanuni hii ya mwanga wajua kwa kisha kwamba nyumba zetu na sisi wenyewe tunapata mwanga wa kutosha. Mwanga wajua wa asubuhi kuanzia asubuhi ile kwenye saa nne saa tano kasoro ni mwanga mzuri sana kwa ajili ya kupata vitamin D. Alafu mwanga wa jioni saa kumi, kumi na moja ni mwanga mzuri nao wa kuweza kupata vitamin katika ngozi zetu na hata katika mili yetu. Na wengi wetu tunashindwa kupata mwanga wa jua, tunashinda ndani. Bahati nyumba zetu sasa hivi zimebanana sana kila mahali tunahitaji eh, kuwa na mwanga mzuri lakini tumesisiza watu juu ya hewa safi hewa hii safi tunasisiza sana kwa watu kwa sababu ili akili yetu iweze kupata hewa safi ya oxygen lazima tuwe tumeweka madilisha wazi na pia tuweze kutembelea mahali ambapo tuweze kupata hewa iliyo bora kuliko hewa ambayo sasa hivi malo unakuta moshi wa magali, mara makaratasi ya nylon yanachomwa hovyo na, na kadhalika Nilipata nafasi ya kumuliza dokta wengi wetu tayari tumeshaasilika na kutokana na kutozifuata kanuni nane za afya je tufanye nini kutopata madhara yatokanayo na kutofuata kanuni nane za afya dokta anasema hivi sababu kubwa ambayo tunatakiwa tuifanye sana sana ni kusikiliza sauti moja tu sauti ya Mungu bahati nzuri sana Mungu wetu hajatuacha haja hivi hivi ametusagulia na ametueleza namna ya kuishi maisha ya vyakula kwa kweli ukiangalia watu wengi wanapata magonjwa ni yanatokana na vyakula na unakuta amejenga nyumba nzuri jiko limewekwa kila aina ya furniture inayotakiwa katika ulimwengu huu wa kisasa lakini pale ndio panajambazi mkubwa anayeharibu maisha ya watu pale jikoni Vitu vinavyopikwa pale vyenyewe vingi vyake si vizuri. Unaweza kukakuta supermarkets kuna kuku wakubwa ambao mapaja yao yanaweza kuwa kama ya mbuzi, lakini nakuja para na kaangu jujuu, anapikwa, analiwa. Watoto wengi wameharibika. Kwa mfano nimetembelea kule kanisa leo kule Kimikocheni na Masaki, watoto wengi wa kiume wanapinda wanakuwa urefu wanapinda kwa juu, wana sauti nyembamba, lakini tayari huyo mtoto ana urefu na umbo la mtu mzima ukiongea naye sauti na toka ya kitoto wameharibiwa na vyakula hivi watu wengine watu wazima wameweka mafuta mengi tumboni wamepata kitambi na hatimaye wameweza kupata magonjwa kama ya presha, sukari na magonjwa stroke ya stroke yamekuwa mengi lakini zaidi sana tunasisiza watu hawa waweze kuepuka vyakula namna na njia ya kufanya ni kurudi kwenye vyakula hivi vya kawaida Vichikulwe vya kule vya kawaida kabisa shambani kama ni viazi kama ni mboga mboga viliwe kwa kiasi cha kutosha kuliko vya kule vinavyomwagwa vya wingi vya kukobolewa vinaharibu sana maisha. Nikiripoti kutoka katika kambi la Kitunda. Mimi ni Mane Joji Simkonda. huku na kule Morning Star FM